O sentido do olfato permítenos captar información dos aromas. Podemos saber se se está cociñando algo rico na cociña, se o bebé ten caca, se temos cerca na panadería, o órgano principal e o nariz. Hai persoas que perden a capacidade de ulir.